Dorul extazului cu porumbei. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ni l-a dat, fiindcă cu dor și cu iubire, pentru a dormi neamului am lucrat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ni l-a dat, pentru că în Oceanul Duhului Sfânt, în storuri, au zburat. Doamne, extazul cu porumbei, Răspunsul tău ni l-a dat, atunci când cu slujbe pentru cei vii ne-am rugat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ni l-a dat, căci prin slujbe și jertfe, mereu în fața ta, tămânia rugăciunilor noastre s-a înalțat. Doamne, în extazul cu porumbei, răspunsul tău ni l ai dat, ca o mângâiere duioasă venită de la tronul tău din înalt. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ne-l-a dat, ca să-mi arate iubirea ta, ca un talaz nespus s-a ridicat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ne-l-a dat, ca să ne spună că toate ale tale, dintre ale tale, ție, ți le-am închinat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul tău ne-l-a dat, ca să vedem că în inimă ai venit și cuvântul inimii l-ai ascultat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul Tău ne-l-a dat și un dar fără măsură, în suflet, ca o sămânță de rod ne-a lăsat. Doamne, extazul cu porumbei, răspunsul Tău ne-l-a dat, de aceea, cu candela inimii aprinsă mereu Te-am așteptat. Lacrima pentru cununa înțelegerii Doamne, cu luna înțelegerii, prin oceanul oranj al Duhului Sfânt ne-a purtat, peste milioane de sensuri ale cuvântului am plutit și ca îngerii Tăi am zburat. Amintirile și toate ispitele le-am lepădat, când crucea lacrimilor ca o poartă am intrat.